22. fejezet Az indulás reggelén Pászer meghívást kapott Beltrántól. A volt papírus készítő egy nagy lakomára invitálta, amelyen az udvar főméltóságai, a főtisztviselők és több tartományi kormányzó is részt vesz. A kettős fehérház elöljárója szinte kötelességének érezte, hogy a tél elmúltával pompás fogadást rendezzen. Megtiszteltetésnek venni a vezír jelenlétét. Guntűz belőlünk, vélte Beltran tiszteletben tartja a hagyományokat, ha a javára szolgálnak. És nekünk kötelező részt vennünk ezen a maskara bálon? Hát attól tartok, hogy igen. Szép kis botrány kerekedik majd, ha bevádolott Szilkisz asszonyt. Majd igyekszem diszkréten kezelni az ügyet. Sikerült leállítani a kábítószerkereskedelmet? Kem nagyon hatékonyan járt el. A görög cinkosait még a rakparton letartóztatták, aztán minden vevőjükre sor került, kivételével. Hm, Ugye ő szinte érinthetetlen. A Beltrán fenyegetőzése nem fog megállítani. Az a fő, hogy véget vetettünk ennek a szörnyűségnek, mi haszna volna, ha Beltrán felesége börtönbe kerülne? Pászer átülelte Noferetet a Perszia alatt, ahol beszélgettek. Az, hogy igazságot tennénk. Az, hogy mikor teszünk meg valamit, épp olyan fontos, mint az, hogy mit teszünk. Hm, úgy gondolod, hogy várnom kellene? Telnek a napok és a hetek. Egyre közeledik a fáraó lemondásának a napja. Az utolsó pillanatig tiszta fejjel kell küzdenünk. De olyan sűrű a sötétség. Én néha, Noferet Pászer szájára tette a mutatóját, egy egyiptomi vezír sohasem adja fel a harcot. Pászer szerette a közép egyiptomi tájat, a nílus szegélyező fehér sziklafalakat, a hatalmas zöld síkságokat és a sárga dombokat, amelyekbe az előkelőségek bevájadták örök otthonaikat. A vidék nem volt olyan fennhéjázó, mint Memphis, és nem ragyogott úgy, mint Téba, de megőrizte a vidéki lét titkait. Közép birtokain a hagyományaikat féltőn óvó családok gazdálkodtak. A rendőrpávián az út során nem jelzett veszélyt. Úgy tűnt, őt is elbűvölte a lágy, tavaszi levegő, pedig a tekintete mit sem veszített az élénkségéből. Antilop tartománya büszke volt a vízgazdálkodására, amely századok óta biztosította lakói fennmaradását. gazdagtól és szegénytől egyaránt távol tartotta az éhénység rémét. Ha gyenge volt az áradás, a mesterien kialakított medencék vize elég volt a földek öntözéséhez. A csatornákat, zsilipeket és töltéseket folyamatosan figyelték a gondos szakemberek, főleg az áradás elvonulását követő kritikus napokban, amikor sok mező még víz alatt állt, hogy magába fogadja a drága iszapot, amiért Egyiptom kiérdemelte a Fekete Föld nevet. A dombokon fekvő falvakban ilyenkor gyakran énekszóval dicsérték a folyó termékenyítő erejét. A vezír tíz naponta részletes jelentést kapott az ország víztartalékairól, és nem ritkán maga indult útnak előzetes értesítés nélkül, hogy ellenőrizze a helyi hatóságok munkáját. Ahogy közeledett Antilop tartományának fővárosa felé, Pászer megnyugodott. A töltések tökéletes állapotban voltak. Az utat vízgyűjtők szegélyezték, több helyütt is csatorna gondozók serénykedtek. A vezír érkezése vidám felbojdulást okozott. Mindenki látni akarta a kiváló férfiút, elő akarta adni neki a kérését, igazságért akart folyamodni hozzá. A szavaikban nem volt támadó szándék. Pászert mélyen meghatotta, és újult erővel töltötte el a nép becsülése és bizalma. Ezekért az emberekért kell megóvnia az országot a széthullástól. Az éghez, a nílushoz, a termékeny földhöz fohászkodott, a teremtő erőkhöz könyörgött, hogy nyissák meg a szellemét és tegyék lehetővé, hogy megmenthesse a fáraót. A tartomány kormányzója szép fehérházába összehívta a legfontosabb munkatársait, a töltések felügyelőjét, a csatornák felügyelőjét, a víztartalékok szétosztóját, a hivatalos földmérőt és az idénymunkások toborzóját. Egyikük sem próbálta leplezni borús kedvét, miközben meghajoltak pászer előtt, akinek a kormányzó átengedte a helyét, hogy elnököljön a gyűlésen. A tartományi előjáró, egy pocakosodó, 60-as éveiben járó életművész, ősi család sarja volt. A Jaú nevet viselte, ami annyit tesz, hízott ökör. Látogatása nagy megtiszteltetés nekem és a tartományomnak jelentette ki ünnepélyesen. Riasztó jelentéseket kaptam. Kezeskedik azért, hogy igazak voltak? Meglepő volt ez az egyenes kérdés, de Jau nem ütközött meg rajta. A vezírnek rengeteg a munkája, nem fecsérelheti az időt udvariaskodásra. Én magam irattam őket. Több tartományból is hasonló aggodalmakról számoltak be, Azért döntöttem úgy, hogy az önét keresem fel, mert dinasztiák óta példásan bizonyította a hűségét. Egyenes kérdésre egyenes válasz jár. Egyre érthetetlenebb utasításokat kapunk a központi hivataloktól, panaszkodott Jau. Korábban szabadon irányíthattam a tartományomat. Egyetlen követelmény az volt, hogy megfelelő eredményekről számoljak be. Soha sem okoztunk csalódást a fáraónak. Most pedig, amióta elvonult az ár, lennél esztelenebb parancsokat kapunk. Például? Hát a hivatalos földmérőnk, mint minden évben, idén is kiszámolta, hogy mennyi földet kell szállítani és tömöríteni ahhoz, hogy a töltéseken ne szívárogjon át a víz. A számításait felülbírálták, és csökkentették a számokat. Ha elfogadjuk a javítást, akkor a töltések nem lesznek elég erősek. A legközelebbi áradás fogja sodorni őket. Hol készítették a kiigazítást? A Memphisi földmérőhivatalban. De ez még nem minden. Az idénymunkások toborzója pontosan tudja, hogy mennyi emberre van szükség a karbantartási munkálatokhoz és a töltések javításához. A munkaügyi szolgálat indoklás nélkül a felére csökkentette a számukat. Egy másik intézkedés a vízgyűjtő medencék használatára vonatkozik, és még súlyosabb következményekkel járhat. Nincs, aki nálunk jobban ügyelne arra, hogy a víz a megfelelő időben folyjék át az egyik felsőbb medencéből egy lentebb fekvőbe, a különféle termények életritmusának megfelelően. A kettős fehérház műszaki szolgálata olyan időpontokat akar megszabni nekünk, amelyek összeegyeztethetetlenek a természet követelményeivel. És akkor még nem is beszéltem arról, hogyan növekednének az adók a termelés növekedése miatt. Mi történik a Memphisi hivatalnokok fejében? Mutassa meg az említett utasításokat, kérte Pászler. A tartomány kormányzója előhozatta a papíruszokat. Vagy a kettős fehérház alkalmazottainak az aláírása díszelget rajtuk, vagy valamely másik szolgálaté, amelyet Beltrán irányított többé-kevésbé közvetlenül. Adjanak egy írókészletet! Egy írnok palettát, friss tintát és írónádat nyújtott át a vezírnek. Pászer gyors, pontos vonásaival érvénytelenítette a rendeleteket, majd lepecsételte az iratot. A hivatali tévedéseket helyrehoztuk, jelentette ki. Érvénytelenítettem ezeket az utasításokat. Ne törődjenek hát többet velük, hanem végezzék a munkájukat úgy, ahogy eddig. A tartomány fő hivatalnokai elképetten összenéztek. Végül Jau szólalt meg. Úgy kell ezt értenünk, hogy ezentúl csak azokat a parancsokat kell végrehajtaniuk, amelyeken ott áll a pecsétem. A váratlanul gyors döntés örömmel töltötte el a tisztviselőket, akik ezután sorra elköszöntek a vezírtől, hogy mi hamarabb munkához láthassanak. Egyedül a kormányzó arca nem derült fel a történtekre. Mi aggasztja még? Ö, amit most tett, az vajon nem nyílt háborút jelent Beltrán ellen? Megesik, hogy egy miniszter téved. De ha téved, miért nem váltja le? Pászer tartott ettől a kérdéstől. Egészen idáig szinte titokban zajlottak az összecsapásaik, de a víz ügye országvilág előtt nyilvánvalóvá tette, hogy nagy nézetkülönbség van a vezír és a kettős fehérház előjárója között. Beltrán kitűnő munkabírású ember. Tudja, hogy már a tartományi kormányzókat is megkörnyékezte? Meg akarja győzni őket arról, hogy milyen kiváló politikát folytat. Ahogy a munkatársaimat, úgy engem is elgondolkodtat a dolog. Ki a vezír? Ő vagy maga? Az imént megkapta rá a választ. És ez a válasz megnyugtatott. Nem tetszettek nekem Beltran ajánlatai. Mit ajánlott? Egy fontos állást Memphisben. csábító anyagi előnyöket, gondtalanságot. És miért utasította el mindezt? Mert beérem azzal, amin van. Beltran nem érti, hogy a becsvágynak is lehetnek határai. Én szeretem ezt a vidéket, a nagyvárosokat viszont gyűlölöm. Itt mindenki tisztel engem, Memphisben pedig csak egy ismeretlen senki lennék. Tehát nemet mondott neki. Be kell vallanom, hogy félek Beltrántól. Ezért inkább úgy tettem, mintha haboznék. Vannak olyan tartományi előjárók, akik ráálltak, hogy őt támogassák, mintha ön nem is létezne. Nem lehet, hogy kígyót melenget a keblén? Amennyiben ez a helyzet, nekem kell helyrehoznom a hibát, amit elkövettem. Jau nem rejtette véka alá a zavarát. Önt halva, azt kell hinnem, hogy az országra nehéz napok várnak. Ön megóvta a tartományomat, ezért én is támogatni fogom magát. Kem és a majma a ház küszöbén ücsörgött. A pávján datóját evett, a rendőr az utcát figyelte. Egyre csak az árnyék falóra gondolt, és meg volt győződve róla, hogy a sötétség embere is ugyanannyit gondol rá. Amint a vezír megjelent az ajtóban, a núbiai talpra ugrott. Minden rendben? ismét csak kevésen múlt, hogy elkerültük a katasztrófát. Több másik tartományba is el kell mennünk. Jau a kikötő felé vezető úton érte utol pászert és kemet. Van egy dolog, amiről megfeledkeztem. Ön küldött hozzánk egy embert, hogy ellenőrizze az ivóvíz minőségét? Egész biztosan nem. Mondja el, hogy nézett ki ez az ember? 60 év körüli, közepes termetű, kopasz, vörös fejét gyakran vakarja. Idegesítő volt, ahogy orhangon parancsolgatva beszélt. Ment Mosé, súgta a nubiai. Mit mondott? Azt, hogy egyszerű, ellenőrző körúton van. Vezessen minket a vízraktárakhoz! A legjobb ivóvizet néhány nappal az áradás után gyűjtötték. Az ásványi sókban gazdag víz segítette az emésztést és termékenyítette az asszonyokat. A zavaros, iszapos vizet először leszűrték, aztán nagy korsókba töltötték, ahol négy vagy öt évig is csodálatosan friss víz maradt. A nagy hőség éveiben olykor délre is szállítottak vizet az antilop tartományból. Jau kinyitatta a raktár nehéz fareteseit. Olyan rettenetes látvány tárult elé, hogy a lélegzete is elakadt tőle. Valaki kihúzta a korsók dugóit, és az összes víz kiömlött a földre.